Bé, bueno, bona nit o bona tarda a tothom. Moltes gràcies per, per ser aquí un, un any més, un cicle més. I moltes gràcies a Eduard Cairol per acceptar, repetir en, en aquestes càpsules espertines. Va venir en el segon cicle que vam fer parlar-nos del concepte de la bellesa, el concepte grec de la bellesa. I va ser molt, molt il·lustratiu, molt, em va agradar molt i per això vaig Bueno, quan vaig fer aquest cicle, vaig idear aquest cicle, no vaig optar tornar-li a demanar que, que ens presentés aquesta ponència que porta per nom a rebre imatges sense aura o i el teu i el sexapil de l'intrescendent. Ara ho dic de memòries, però haver-ho dit bé. Ah, sí, sí, ho tenim aquí, a més. Eh, bueno, doncs, eh, jo crec que Eduard, que, com que ets la persona que hem vingut a escoltar, hem fet aquest petit preàmbul, tot teu, gràcies de nou i recordeu que si voleu preguntar alguna cosa hi aquesta eina que és com aixecar un braç i que podeu comunicar-vos i si no, amb l'Eduard ja ho hem parlat, que ens podem esperar al final i dialogar al final com, com ho preferiu. Així doncs Eduard, endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ferran. Se'm sent... Se'm sent bé, eh? Sí. Doncs moltes gràcies, Ferran, moltes gràcies a tots els assistents. Recordo que, que, que de tant en tant s'engega un debat, una discussió sobre eh, durant quants dies del mes de gener és de bon to felicitar l'any. És entitat que ho feies abans i, per tant, com que encara estem dintre de la primera quinzena, i em prenc la llibertat de felicitar també l'any i de desitjar un, un venturós 2021 a tots els que, a tots els que esteu aquí i als vostres. Uh, I volia, a més a més d'això, començar doncs, agraint la generositat de, del Ferran en nom de la Casa Blandai per haver-me convidat en aquest cicle que ara li comentava jo que em semblava plantejat d'una manera tan, uh, tan, tan conspicua i tan pertinent eh? uh, a propòsit del rebre, de l'actuar, de l'interaccionar, que són uh, termes, són conceptes que, sens dubte, Eh, estan en aquest moment amb les noves circumstàncies que, que, eh, que ja s'estan prolongant eh, considerablement, eh, sotmesos a una reconsideració i a, una, i a un replantejament. Eh, en el meu cas, eh, jo parlaré de la, de la qüestió del rebre, de la recepció, com em, ell em va suggerir i em va convidar a que fes, sobretot a partir de les imatges. Eh? Eh, eh, Fixem-nos que estem ara mateix, eh, començant aquesta xerrada, confrontats ja a una, a una, a una pantalla i tractant no amb, amb realitats de carn i o, sinó amb realitats imaginals, amb imatges, eh, que és un terme eh, antic que, de fet, etimològicament, la imago, ens remet al fantasma, eh? a, la, a la fantasmagoria. Per tant, a, a realitats, encara eh, en diem, virtuals, eh? d'una consistència ontològica disminuïda. Eh? Per tant, crec que la, el seu plantejament és totalment pertinent i jo la, afrontaré aquesta, aquesta invitació que a la vegada és un repte i que per mi ha sigut molt estimulant perquè m'ha donat l'oportunitat de tornar a reconsiderar textos, autors i algunes qüestions amb les quals eh, hi estic sempre eh, d'alguna manera en contacte, però que quan has de formalitzar eh, d'una manera... Eh, dintre del, del format d'una presentació d'aquest tipus, doncs et veus obligat eh, a ordenar les idees i et veus obligat a, a reconsiderar les coses i aquesta és una oportunitat eh, que, que agraeixo que m'hagi estat brindada. Jo deia que eh, cararé aquesta, aquesta qüestió tan important a partir, com el mateix títol de la ponència ja suggereix, a partir sobretot de la figura central de Walter Benjamin. Eh? Walter Benjamin que va produir Eh, la seva obra en els anys, sobretot de, entre guerres, entre les dues guerres mundials, per tant, entre els anys, eh, últims anys 20 i anys 30, es va veure ja eh, confrontat a una mena d'inflació de, de, dels sistemes de reproducció i producció tècnics de les imatges. Pensem que aleshores va aparèixer la radiofonia, són els índices de la radiofonia, de l'enregistrament, de la fonografia, però també de les primeres, de les primeres imatges eh, cinematogràfiques, fotogràfiques, en revistes, a través de la il·lustració. Eh, els discursos eh, del propi Hitler, eh, que els comencen a radiar per, tot arreu de, per tots els racons d'Alemanya, es va haver confrontat a totes les ambigüitats i els clarobscurs d'aquesta qüestió que eh, nosaltres podríem dir que ens hi hem vist acarats en un grau exponencialment molt superior. I... Eh? Um... Amb tot, considero eh, que Benjamin, que és testimoni d'excepció d'aquella d'aquella primera, primera explosió de les imatges, continua sent un pensador, tot i el temps que ha transcorregut i les diferències, com a mínim quantitatives, entre la seva situació i la nostra, considero que continua sent un pensador de referència i aquesta és la raó per la qual l'he convertit en el centre de la meva intervenció. Eh, com deia que es veu eh, en aquest títol que inclou el terme aura eh, o més aviat el terme sense aura, eh, que és una expressió eh, pròpia, eh, genuïnament pròpia de Benjamin, eh, i aquesta qüestió del sexapil, eh, que ell parlava del sexapil de l'inorgànic eh, en relació amb aquestes qüestions. I jo ho he convertit en el sexapil de l'intrescendent pensant en un altre autor o autora, en aquest cas a què faré referència, Ito Steyerl, que ha eh, encunyat el concepte de les imatges pobres. Eh? És a dir, aquelles imatges de baixa qualitat tècnica i estètica, però que són les imatges del mòbil, de la pantalla, amb les quals ens veiem confrontats actualment la major part de vegades. Jo eh, em referia eh, al rol central, al paper central de Benjamin en aquesta sessió, però eh, cal... A veure si puc passar... Vaja, ja comença Ara no puc passar el... Ara. Eh, jo em referia al... M'ha referit al rol central, al paper central, al paper protagonista de Benjamin en aquesta en aquesta sessió. Però eh, és cert que Benjamin, els anys eh, més productius de la seva trajectòria, els va passar ja fora d'Alemanya. Molts d'ells a França, a París, gairebé podríem dir que en la en la Biblioteca Nacional Francesa, revisant de França, revisant arxius, en gran mesura per l atracció que ell va sentir per algunes figures de la intel·lectualitat francesa del moment. Benjamin se'n va anar a París tornant de Moscou l'any 1926 o 27 a instal·lar-se durant un temps, un temps cinc copes,cinc copat perquè van a va anar recorrent eh, i visitant diversos llocs d'Europa, però eh, en gran part, com deia, atret per figures com les dels escriptors surrealistes, entre ells i, sobretot, eh, Luis Aragón, i també per la figura d'un intel·lectual eh, d'una gran importància, encara que potser avui una mica eh, obviat, una mica oblidat, que és Paul Valéry. Paul Valéry és eh, l'autor, d'un text, entre d'altres, eh, amb voluntat, per dir-ho així, sí, prospectiva, eh, gairebé podríem dir profètica, que és el german és el punt de partida de tota la reflexió de Benjamin, que a més a més té la té la generositat i té l'elegància de citar-lo inextenso extenso en l'obra que ell dedica a aquestes qüestions que ens, que ens ocupen avui i que és un text del qual jo voldria començar, el qual voldria començar fent referència perquè conté, eh, com deia, d'una manera germinal, pràcticament, eh, pràcticament totes o una gran part de les idees en les que després aprofundeix Walter Benjamin, i les idees que també seran l'objecte de, de la nostra sessió d'avui. Si'n em permeteu, la cita una mica llarga d'un text de l'any 1923 de Paul Valéry, l'escriptor francès, nascut a CETA l'any 1871. Um, un text que de, de, de tres pàgines escasses, eh? de tres o quatre pàgines, que es titula la conquesta de la ubiquitat. deixo una traducció castellana, si m'ho permeteu. Um... Repeteixo que la cita és una palet extensa, però fixeu-vos de quina manera delimita la qüestió, que és una qüestió eh, que es planteja, com deia, en els, en els anys 20, d'una manera, manera peremptòria, d'una manera aguda, però que de fet penso que és la mateixa qüestió urgent a la qual, en un grau superior, ens veiem afrontats també nosaltres. Escriu Valéry Se instituyeron nuestras bellas artes y se fijaron sus tipos y sus usos en tiempos bien distintos de los nuestros por obra de hombres, cuyo poder de actuar sobre las cosas era insignificante frente al que hoy en día tenemos. Pero el pasmoso crecimiento de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan y las ideas y costumbres que introducen, nos garantizan cambios próximos y muy hondos en la antigua industria de lo bello. En todo arte... Hay una parte física que no puede contemplarse ni tratarse ya como antaño, que no puede sustraerse a las empresas del conocimiento y el poder modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo, son desde hace 20 años lo que eran desde siempre. Hay que esperar que tan grandes novedades transformen toda la técnica de, esa, de las artes y de ese modo actúen sobre el propio proceso de la invención llegando quizás a modificar incluso prodigiosamente la idea misma del arte. De entrada, continúa Dean Valéry, solo se verán afectadas la reproducción y la retransmisión de las obras. Se sabrá cómo transportar y reconstituir en cualquier lugar el sistema de sensaciones que proporciona en un lugar cualquiera un objeto o un suceso. Las obras adquirirán una especie de ubicuidad. Su presencia inmediata o su restitución en cualquier momento obedecerán simplemente a una llamada nuestra. Ya no estarán solo en sí mismas, sino todas allí en donde haya alguien y un aparato. Ya no serán sino diversos tipos de fuente u origen y se encontrarán o reencontrarán íntegros sus beneficios allí donde se desee. Tal como el agua el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos hasta nuestras casas para atender nuestras necesidades con un esfuerzo casi nulo así nos alimentaremos de imágenes visuales o auditivas que nazcan y se desvanezcan al menor gesto nuestro, casi un signo así como estamos acostumbrados si ya no sometidos a recibir energía en casa bajo diversas especies encontraremos muy simple obtener o recibir también esas variaciones u oscilaciones rapidísimas de las que nuestros órganos sensoriales que las recogen e integran hacen todo lo que sabemos. Bé, um... Valerie, en el text que es va publicar en una antologia de textos sobre la música, fa referència sobretot a la música. D'aquí la imatge amb que jo he acompanyat aquesta, aquesta, aquest primer pas, aquest primer compàs de la meva intervenció. I pràcticament és com si li llancés el guant a Benjamin que eh, uns anys després l'actor de Valerí, a qui cita en diverses ocasions, eh, afrontarà, eh, com veurem, el repte de eh, plantejar les mateixes qüestions que planteja Valeleri a propòsit de les imatges. Uh, Valeleri, com hem dit, com hem vist, uh, fa referència a aquesta facilitat amb la qual les, uh, els enregistraments en el seu cas, enre els enregistraments de so podran ser um, transportats, mm, transmesos, um, reproduïts, multiplicats, en qualsevol lloc, diu ell, on hi hagi una persona i un aparell. Jo, quan llegeixo el text de Valéry, igual que quan llegeixo els textos de Benjamin, em semblen d'una qualitat profètica eh, esborronadora, eh, esbeleguidora. Em sembla que podrien haver estat escrits ahir o avui mateix. Eh? si sí, en lloc de pensar en un fonògraf, en lloc de pensar en una ràdio, eh, en un, un ràdio o ràdio transmissor... Mm, penséssim eh, o, o penséssim, pensem en un telèfon mòbil o en un ordinador. Uh, Valéry um, planteja que uh, totes, les, totes les imatges o tots els enregistraments, en el seu cas, eh, sobretot del so, estaran disponibles en qualsevol moment per ser reactualitzades i uh, suggereix que això ens eh, situarà en una espècie de eh, galeria o de museu on coexistiran i on conviuran d'una manera una mica caòtica i desordenada, gairebé una vegada més preludiant la nostra situació present, totes aquestes imatges i tots aquests enregistraments. És la idea que recollirà eh, més endavant, l'any 1947, el futur ministre de Cultura francès, André Malraux, amb el seu llibre El Museu Imaginari, quan eh, fa referència a aquest museu ampliat, que és el museu del qual gaudim avui en dia, que hm, completa les deficiències, els dèficits, les mancances de qualsevol museu i integra, hm, podríem dir, la totalitat del patrimoni cultural de la humanitat, sens dubte, obrint d'aquesta manera un seguit de possibilitats a través de les, de les contaminacions, de les confrontacions, de les analogies, de les comparacions, tot un seguit de possibilitats, de gaudi i d'interpretació de les obres que fins aleshores havien estat batades, no? impossibles per la, per la humanitat anterior. Però Valéry també acaba eh, el seu, la seva intervenció dient en un text que precisament fa referència als museus, eh? que és de l'any 1928, cinc anys posterior, en el seu text sobre la conquesta de la ubicuitat que confrontats a, aquesta, a aquest caos, eh? aquest caos i aquesta hiperinflació d'imatges i de sons, diu, no ens tocarà més remei que fer una cosa. I ell diu, compartir-nos en superficials. Uh, la idea, com totes les altres, també està en Benjamin, que com he dit fa un moment es pot dir que recull eh, pràcticament el guant que li llença Valéry i uh, als anys 30 comença a esbussar una uh, reflexió sobre el uh, la transformació del règim de les imatges, tant pel que fa a la producció com a la producció, i que a nosaltres ens concernirà d'una manera especial pel que fa a la recepció, el paper no tant del creador o el productor d'aquestes imatges com en el receptor de les mateixes que som nosaltres. Eh... Això sí... Val a dir que Benjamin afegirà una inflexió eh, genuïnament pròpia a tota aquesta reflexió, que és una eh, tonalitat, una coloració, podríem dir-ne, beligerant o militant, en la mesura que el Benjamin que afronta aquesta qüestió de la, de, des de començaments dels anys 30, a partir de Paul Valéry, és un Walter Benjamin que, després dels seus inicis com a crític literari i com a estudiós de la literatura, eh, sobretot a alemanya i secundàriament francesa, ha experimentat una transformació per una banda vital i per l'altra intel·lectual arran de la, seva, de la seva presa de contacte amb el marxisme i s'ha convertit pràcticament en un escriptor revolucionari, com diu eh, la seva principal especialista potser la nord-americana Susan Bookmorse s'ha convertit pràcticament en un, es, en un escriptor eh, militant marxista compromès per sobre de tot amb la lluita de classes i amb l'alliberament en el sí de la societat capitalista avançada. I d'aquí que el text de Benjamin, el text en què Benjamin afronta aquesta qüestió a partir dels anys 30, comença més dels anys 30, sigui un text amb una forta coloració, com deia, militant i marxista que per res no estava present en pel demés, crec que reprèn la majoria de les qüestions que havien estat ja pensades per Valéry, si ve d'una manera, si voleu, una mica esquemàtica, eh? esbossada o, o, o purament germinal, eh? encara, no, encara no desenvolupada. Eh, naturalment, eh, ningú ignora que el text a què m'estic referint i que és el lloc on Benjamin que eh, formalitza aquesta reflexió és eh, aquell célebre, eh, per no dir celebèrrim text eh, que coneixem en traducció amb el nom de l'obra d'art en l'època de la seva reproduïbilitat tècnica. Um, Éss un text que Benjamin publicarà per primera vegada l'any 1933, que publiquen diverses versions entre l'any 1933 i 36 i que crec que eh, fins i tot revisa més tard gairebé hi ja, al final de la seva vida que com tothom recorda, eh, es va estroncar tristament l'any 1940 en la localitat d'Apur Bow. Benjamin en l'obra d'art en l'època de la seva reproduïbilitat tècnica, que és un text eh, d'una cinquantena de pàgines, eh, com a molt, que més o menys avui dia tothom coneix, però que, si no, em permeto recomanar de la manera més viva no? I, més, i més intensa. Eh, parteix de la, eh, de la novetat de la reproducció tècnica de les imatges. Ell afirma que les imatges han estat sempre reproduïbles, eh, naturalment, es feien gravats, es feien eh, xilografies, es feien eh, impressions, es feien dibuixos, eh, a partir de les grans obres d'art del passat, però eh, es tractava d'una reproducció manual, d'una còpia manual, gairebé sempre de rang inferior en l'original, que conservava, no? que mantenia intacta aquesta jerarquia entre l'original i la còpia. Benjamin precisament diu que aquesta qüestió canvia amb la reproducció mecànica, la reproducció que devem a la fotografia que moltes vegades millora l'original. Aquesta és una qüestió que, que podríem plantejar perfectament en l'actualitat. Eh? en què nosaltres, plau per força, no? sobretot en aquests últims temps, ens hem hagut d'acostumar a manejar moltes vegades reproduccions digitals de grans obres de la història de l'art que, per exemple, ens permeten fer zooms o ens permeten fer detalls, ampliar detalls, d'una manera que es, suposem que es tracta, per exemple, d'un de, sostre, del sostre a la Capella Sixtina, que per la, per la mirada natural seria impossible. Eh? Eh, veure amb aquell detall uns, uns llocs, uns punts, uns, uns, uns, uns eh, traços, per exemple, eh, determinats per, de, de l'artista. De manera que és una qüestió, jo crec, viva i que per Benjamin és la que introdueix una, una, una novetat en la història. Eh? La fotografia, la reproducció fotogràfica de les imatges mm, se situa eh, en el mateix nivell en el mateix rang que l'original dilueix aquesta jerarquia tradicional, aquesta jerarquia històricament preservada, i fins i tot arriba a posar-se moltes vegades la còpia per davant de l'original. I és cert que avui en dia nosaltres mateixos jo crec que ens relacionem la majoria de vegades amb reproduccions digitals, fotogràfiques, eh, numèriques, de les grans obres de la història de l'art que coneixem, insisteixo, la majoria de cops no per una, per, una, per una visita o per un contacte directe, sinó a través d'aquest contacte, diguéssim, virtual, d'alguna manera. El text de Benjamin pivotarà sobre, per una banda, les tècniques, les noves tècniques que es consagren que permeten la reproducció mecànica de les imatges artístiques i també les tècniques que ja no són reproductives, sinó directament productives, però igualment mecàniques. Eh? Um, un exercici de, jo diria, mínim, no?, gairebé elemental de d'imaginació ens permet portar el text de Benjamin fins als nostres dies. Les imatges amb què ens relacionem són imatges tantes vegades reproductives que consisteixen en la reproducció d'imatges prèvies de grans obres de la, de la història de l'art o del cinema o de, o de la fotografia i altres vegades són directament productives. Eh? Són la, la tecnologia, la tecnologia actual, eh? no només la de l'època de Benjamin, ha estat posada al servei no només de la reproducció, sinó la, de la producció. Eh, repeteixo que el text de Benjamin pivota, avança, eh, seguint aquestes dues línies, mmm, més o menys paral·lelament, a vegades amb un cert desordre, eh? però es pot anar seguint aquesta... La reflexió de Benjamin sempre prenent com a referència, de fet, eh, i ell mateix ho explica, la fotografia i el cinema. I, finalment, eh, sobretot és el cinema en el qual Benjamin fa referència. Um, les reflexions de Benjamin alternen eh, les referències a les obres en elles mateixes, a la relació entre l'original i la còpia... Eh? Uh, hi ha una mena de, de com ho diria, no, no pròpiament d'excurso, eh, però sí d'episodi de, en què ell es refereix a la, uh, a la tècnica de l'actor eh, de teatre i de cinema eh, confrontats. Uh, adopta en ocasions la perspectiva del productor i en uns quants uh, en unes quantes seccions eh, en un dues, sobretot, tres o, seccions del seu text, que està dividit en seccions fins a un número, em sembla, de, de, de 12 o 13, eh, aborda la qüestió de la recepció de les imatges. Benjamin parteix de la idea de que eh, la eh, percepció, la recepció de les imatges, està condicionada no només naturalment, sinó també històricament. Crec que és una idea revolucionària i una idea genial, que si expressada, eh, si voleu, en uns termes una mica més planers que en els que ho el fa Benjamin, el que diu, el que vol dir, és senzillament que nosaltres no percebem les coses d'una determinada manera, només eh, en funció de la nostra diguéssim, sensibilitat, eh, o del grau de la nostra sensibilitat, per tant, determinats per la nostra natura, per la naturalesa, sinó que també la història, el curs de la història, l'evolució de la història, la cronologia històrica, determina diferents maneres de percebre determina la percepció, fa que unes coses es percebin i les altres passin desapercebudes. Per què? Perquè ha canviat, han canviat els òrgans dels sentits, ha canviat l'ull morfològicament, fisiològicament han canviat els sentits des del punt de vista de la naturalesa. Benjamin diria, no però el que ha canviat, el que ha mutat, és la història i les condicions històriques que fan invisibles certes coses per nosaltres i, en canvi, eh, confereixen o doten de rellevància a unes altres. Benjamin, a partir d'aquesta idea genial eh, de que la percepció, la recepció, per tant, eh, que és el tema pel qual eh, he tingut la gentilesa de convidar-me aquesta tarda, la recepció de les imatges està condicionada per el moment històric, per les circumstàncies de la història. Benjamin, aleshores, eh, traça una, com ho diria, sinòptica molt breu, molt condensada història, d'aquesta percepció, i eh, comença afirmant que la recepció de les imatges eh, ha estat sempre sotmesa a un ritual, a un context, ell en diu, cultual, de culte, el context d'un culte. Eh, això eh, és obvi quan pensem en les imatges de les esglésies en les imatges de les capelles, eh? quan pensem eh, en, gran, en la gran estatuària, per exemple, grega, eh? en els temples grecs, però també quan pensem en l'art parietal, en l'art de les cavernes, que se situava en parts amagades de les cavernes que pràcticament equivalien ja no les vivendes, sinó els santuaris de l'home primitiu. La recepció de les imatges ha estat sotmesa a un ritual, això voldria dir, amb una paraula potser més actual aquests dies, ha estat sotmesa sempre a un protocol, això vol dir a una ritualització, a una cerimònia, no ha estat, eh, una... les imatges no han estat accessibles, de manera lliure, eh, lliurement. I aquesta situació eh, que Benjamin projecta en l'origen de les imatges, eh, de fet, eh, ell afirma que es prolonga també en l'era en què, eh, d'alguna manera, ens eh, emancipem eh, del ritual religiós que tanmateix es veu Eh, transformat es transvesteix en altres rituals en altres protocols, en altres eh, recepcions ritualitzades que tanmateix no són menys eh, no són menys eh, rituals que les de eh, el, el context dirím de, de la cultura religiosa. Mm. Això no se'ns escapa a ningú eh? que és així i que quan visitem un museu ho hem de fer amb un decorum, ho hem de fer amb, una, amb, una, amb, una, amb un decorum eh? en el vestir-nos, en el captenir-nos, en el, el, captenir el comportar-nos, amb un to de veu, amb una... Ehm amb unes limitacions eh, en el, la nostra conducta, el famós no tocar, eh, no acostar-se gaire, eh, i, aquestes, i aquestes qüestions que pràcticament equivalen a un cerimonial, eh, pràcticament equivalen a una cerimònia religiosa. Per tant, fins gairebé eh, aquest final del segle XIX, que coincideix amb la irrupció en l'escenari de les tècniques de producció i reproducció mecàniques, la contemplació de les obres ha estat sempre sotmesa a aquests protocols, a aquests rituals. Benjamin eh, diu que s'ha eh, donat en el context d'un culte. Eh? culte. Això és precisament el que es trenca en el cas de la reproducció i la producció tècnica d' imatges Benjamin afirma que les obres s'emancipen per primera vegada del ritual Pensem en la nostra situació actual eh? en què podem accedir a les imatges dels museus des de casa quan vulguem en pijama amb xandall, amb roba d'esport, mentre controlem tres pantalles a la vegada, mentre responem a una trucada telefònica, mentre estem sopant o menjant o picant alguna cosa. No hi ha cap ritual ja que determini aquesta recepció, sinó que aquesta recepció s'ha emancipat completament d'aquell context, del context que Benjamin anomena ritual de culte cultual que també en algun moment la tradició. I certament, jo penso que, indubtablement, és així. Benjamin afirma també que en aquesta situació el nostre accés a les imatges, que és lliure, que... Um, dona testimoni eh, d'aquesta expressió eh, moltes vegades críptica, eh, hermètica en Benjamin, que és la de la, la, la pèrdua de l'aura. Eh? Les imatges perden la seva aura. L'aura la, és, és aquella aureola eh, que porten les figures dels sants en les imatges eh, de la iconografia cristiana i aquesta aureola de sacralitat Eh, de, de, que, que ens convida a la reverència que ens convida a la distància, aquesta actitud reverent amb respecte en els sants, diu que també és la que portaven les imatges en el seu context ritual i que quan s'emancipen d'aquest context ritual és el que les imatges perden i comencen a circular indiscriminadament. Eh, allò de què parla Benjamin a propòsit de la fotografia que ell veia Eh, materialitzat en les revistes il·lustrades, en els diaris il·lustrats en fotografies per primera vegada als anys 20 i 30 a l'Alemanya de la República de Weimann, és exactament el que ens passa a nosaltres. Que les imatges circulen, però molt més encara, d'una manera indiscriminada, corren d'un costat a l'altre del globus sense ser sotmeses a cap protocol. Eh, lliures som lliures d'accedir-hi en qualsevol moment i pràcticament en qualsevol eh, circumstància. Una de les conseqüències d'això, diu Benjamin, és que eh, d'aquesta emancipació del culte, del ritual i, en definitiva, de la tradició, és que aquestes imatges que circulen eh, amb aquesta irresponsabilitat i d'aquesta manera indiscriminada, nosaltres eh, no sabem molt bé com acostar-nos-hi. No sabem molt bé com acostar-nos-hi. I Benjamin llença una idea que jo crec que no s'ha no, no de menys tenir, i és que eh, els peus de foto, els peus de pàgina, les indicacions textuals ens ofereixen les claus per accedir des d'aleshores a aquestes imatges. És el que succeeix amb els fotomuntatges contemporanis, de l'època de, de, de Benjamin, però eh, Benjamin diu que també succeeix, per exemple, en els muntatges cinematogràfics, eh? en el muntatge cinematogràfic en el qual, eh, d'alguna manera, una imatge eh, fa, determina la interpretació que has de tenir de la següent. Eh? Lògicament, Benjamin estava pensant en el cinema a l'època i pels seus interessos marxistes estava pensant, jo crec, sobretot en el cinema rus de l'època, per exemple, en les pel·lícules de Sergei Eisenstein, com el cuirassat Potemkin, i en la idea, en, la, en el concepte de muntatge que eh, pràcticament s'inventa, eh, que introdueix i pràcticament s'inventa Eisenstein. Bé, anem al, al, al moll de l'os, al nucli de, de, eh, del, del que diu Benjamin sobre la recepció de les imatges i de la meva intervenció Benjamin diu que en aquell context ritual que, insisteixo, que es prolonga eh, en el cas dels de, museus i del de, culte a la bellesa, que és pràcticament, diu Benjamin, doncs una, una, una transposició eh, una prolongació del culte eh, religiós d'èpoques anteriors, i, eh, que ell anomena eh, en el cas de, de l'art pour l'art no? de, del, del culte de la bellesa de l'estaticisme l'anomena una teologia negativa eh, una teologia negativa eh, de, de l'art eh, diu Benjamin que el que succeïa era que eh, el contemplador es veia absorbit, se submergia en les imatges eh? es capbussava en les imatges era absorbit per elles, Comte Benjamin, de la mateixa manera que aquell pintor xinès de la tradició que quan va eh, acabar de pintar un bosc de bambú al fresc sobre una paret va girar cua i va entrar en la seva pròpia pintura que representava un bosc. A diferència d'això, diu Benjamin, a diferència d'aquesta immersió en les imatges, d'aquest ser absorbit per les imatges del passat, en el context de, la, de les imatges reproduïdes i, sobretot, produïdes tècnicament, no som nosaltres els que som absorbits per la imatge, sinó la imatge la que, d'alguna manera, és absorbida per nosaltres i es dilueix en nosaltres. Per una banda, Benjamin dirà eh, que aquestes eh, imatges, les imatges cinematogràfiques, són com projectils, eh? són com projectils que són llançades cap a nosaltres. Jo crec eh, que el que està dient Benjamin és també d'absoluta actualitat. Les imatges són cada vegada més projectils, són cada vegada més eh, eh, eh, projectils coets que es llencen contra nosaltres eh, buscant cada cop una espectacularitat més gran. Qui no s'ha sentit gairebé escruixit eh, en la seva butaca de, de, en una sala de cinema quan veient alguna pèl·lícula actual s'ha sentit literalment bombardejat. Eh, bombardejat per imatges trepidants, vertiginoses, eh, sincopades, moltes vegades les de les últimes produccions eh, de, de, amb, amb efectes especials i de ciència-ficció que agraden eh, sobretot en els nostres fills adolescents i que eh, són pel·lícules que constitueixen un autèntic bombardeig d'imatges que ens deixa sense al·leg. Benjamin diu que les imatges de producció tècnica funcionen com projectils i que en tenim una relació menys visual i, sobretot, tàctil, àptica, que se'n diu tècnicament. És a dir, Benjamin està dient una, una, una recepció en clau d'impacte, som impactats. La paraula clau en la teoria artística que està elaborant Benjamin, una teoria artística, com diu el mateix, ad hoc, eh, el nou règim de les imatges, és la paraula xoc. Les imatges ens impacten provocant-nos un xoc, causant-nos un xoc. D'alguna manera, és el que ja Benjamin detecta en una de les seves interpretacions agosarades, però a la vegada estimulants, que havia ja, havia començat a passar amb l'art de l'època. Amb l'art, per exemple, dels dadaístes, amb l'art que buscava sobretot la provocació, l'escàndol, i que tractava d'impactar sobre els seus receptors, més que no pas induir, a una contemplació com la de les imatges, diguem, ara ja podem dir, auràtiques. Aquesta, aquesta, aquest règim d'imatges que ens bombardegen, que rebem eh, absorbint-les en nosaltres, eh, com, com, com un projectil d'alguna manera, eh, explica Benjamin, exposa Benjamin que eh, és un règim eh, apropiat, adequat a les condicions de la vida moderna. Unes condicions en les quals ens veiem sotmesos també a un constant bombardeig d'estímuls. D'aquesta manera, Benjamin eh, encunya eh, una de les seves idees que a vegades ens semblen... Potser una mica naïfs, eh? una mica ènues, eh? de què eh, el nou règim de les imatges constitueix per als homes moderns un entrenament, eh? un veritable entrenament, un ensinistrament, un adiestramiento per la vida de la seva època. La vida que ell començava a veure en el Berlín, que abandonarà eh, més o menys per aquest any, per aquests anys, per ja no tornar-hi mai més, eh, des del moment en què eh, la, el, el, el nazisme eh, començava a guanyar terreny eh, i l'antissemitisme començaven a guanyar terreny en la societat. Recordem que eh, Benjamin era de descendència jueva. Mm el Berlín eh, de l'època de, de la república de Weimar, el, Berlín, el, el gran Berlín dels autobusos, de dos pisos, dels trolebusos, dels ômnibus, dels taxis eh, dels anys 30, que Benjamin percebia eh, com aquesta autèntica eh, pluja, aquest autèntic bombardeig d'estímuls, que ell trobava traduït en el règim de les imatges contemporànies en els moviments eh, artístics més, diguéssim, encara vinculats a les formes tradicionals i, sobretot, en les noves formes i els nous gèneres, com podien ser la fotografia, i d'una manera molt especial, el cinema. Eh, aquesta recepció de les imatges, que s'ha convertit en àptica, que cal entendre a partir ja no del model visual-òptic, eh, que és que és distant, eh, que, que, que ens porta a submergir-nos, sinó a través del, del, de la figura aquesta del xoc, de l'impacte, eh, que, que, que, que és tàctil, eh, com, explicar, com, com explicar molt bé Benjamin, um, diu ell que cal entendre-la per analogia amb l'arquitectura. Amb l'arquitectura, diu, excepte quan es tracta de la gran arquitectura que contemplem com a turistes, l'arquitectura ordinària, l'arquitectura que ens envolta habitualment, per exemple, l'arquitectura dels nostres edificis, de les nostres cases, explica Benjamin que ens hi relacionem eh, en forma de costum, de rutina, mm? és així. És així, quan nosaltres anem per, per casa nostra, obrim els interruptors del passadís, del corredor, del lavabo, si ens aixequem a la nit, gairebé sense aparèixement en el que fem. Eh? Coneixem àpticament, tàctilment, el que les, els topans, les parets, i ens relacionem amb elles, relacionem amb aquesta arquitectura d'una manera rutinària, eh? a través del costum i de la rutina. I ara sí, eh? diu Benjamin que eh, aquestes, aquesta nova forma de recepció de les imatges reproduïdes o produïdes tècnicament diu genera una experiència de percepció que és el contrari del de del que en castellà diem el ensimismamiento, el somnieig contemplatiu eh? que podria venir Eh, que, jo, que jo he volgut eh, al·ludir-hi eh, a través d'aquesta obra de Joseph Wright of Derby que certament eh, no fa referència a les imatges visuals sinó a la lectura eh, de textos com el llibre que aquest personatge eh, porta i amb el qual s'ha endinsat en el bosc ha llegit unes pàgines i després s'ha quedat contemplativament somniant. És el que ens succeeix eh, amb la poesia amb la poesia eh, naturalment no contemporània, eh, no del segle XX, és el que succeeix amb les imatges auràtiques, eh, no, no produïdes tècnicament, amb les imatges del pintor, eh, les imatges de, del, eh, del, de, de, del culte, eh, del que tenien, que contemplàvem amb aquells protocols a què jo feia referència abans, i que indueixen a una contemplació, a un somniatge contemplatiu a una divagació. Els nostres pensaments van seguint lliurement el seu curs, nosaltres ens desplacem seguint una cadena de lliure associació d'idees, divaguem d'una idea cap a l'altra i així eh, és com, en el fons, contemplem. Explica a Benjamin que això és el contrari del que succeeix amb les imatges produïdes tècnicament, sobretot les imatges del cinema i tal vegada nosaltres avui podríem parlar eh, dels, dels TikToks, dels vídeos, dels videoclips, de les, uh, dels vídeos pujats eh, en el Instagram, aquestes seqüències uh, breus que ens bombardeixen i respecte de les quals Benjamin, que naturalment no pensava en això, sinó que pensava, com he dit abans, en el cinema de l'època, eh, diu que els nostres pensaments ja no tenen temps d'assentar-se perquè una imatge substitueix gairebé eh, d'una manera immediata a una altra imatge. I així, diu Benjamin, jo no tinc temps de pensar, no tinc temps per reflexionar, perquè el meu pensament es veu d'alguna manera empès per la imatge següent. Com deia abans, unes imatges determinen la interpretació que eh, hem de fer de les següents imatges. Per tant, el meu pensament, com diu també Benjamin, utilitzant unes paraules que no són seves, sinó d'un altre autor, com ell, eh, per altra banda, declara, eh, el meu pensament es veu substituït es veu eh, ocupat, es veu desplaçat per un altre pensament. Ell diu el pensament ja no és meu eh? aquell pensament ja no el meu pensament ja no és el meu eh? Tot això són coses que, que, que donaria en peu una reflexió llarga eh? dilatada sense sens dubte, sense cap mena de dubte a propòsit de les imatges també actuals eh? Eh, i la manera com el ehm, susciten un tipus de recepció que és antagònic, que és oposat a la contemplació eh, somniosa, a la contemplació eh, que d'alguna manera atenta, eh, a l'atenció contemplativa que d'alguna manera es perd en divagacions. Això a Benjamin no li agradava. Ell deia que la contemplació entutsolada és una figura inspirada per la eh, relació, mm, diguem, originària del de eh, fidel, el devot, el místic, amb el seu déu en el seu interior, i eh, és una forma de comportament, diu Benjamin, asocial. Eh? Asocial. Entutsolar-se, recloure's en si mateix, submergir-se en les imatges, entregar-se a la lliure divagació, això per Benjamin és asocial i és incompatible, diu ell, amb les tasques que l'època ha de confrontar. Pensem que acabem de sortir de la Revolució Russa de l'any 1917. Pensem que eh, acabem de sortir dels intents d'exportar aquesta revolució a altres països d'Europa de manera molt singular a Alemanya en uns intents que s'han saldat amb les negociacions que finalment culminen amb la instauració de la República de Weimar, de la Primera República, la primera República constitucional a Alemanya. Però d'alguna manera aquesta flama, aquest anel continuava viu en alguns autors, en alguns intel·lectuals, en una part també de la població, mm. i eh, estava viva eh, per Benjamin després d'haver de, de experimentat el que em podríem dir d'una manera molt, molt ràpida i molt, mm. molt matursera, la seva conversió en el marxisme. Mm? Eh, la contemplació somniosa, mm? eh, la contemplació de les obres d'art, individual, entotsolada, és una forma de comportament asocial que ha de ser eh, superada, que ha de ser um, ultrapassada, que ha de ser bandejada, eh, degut a que l'època imposa uns reptes, que ell diu que només es poden solucionar o que només es poden confrontar a través de la eh, forma eh, de recepció de les obres, no Uh, contemplativa, sinó i aquí Benjamin eh, ja pràcticament acabo en cunyar un terme que em sembla mereixedor d'una um, consideració detinguda eh, que, que, que no duré pas a terme jo ara, eh, però que penso que eh, dóna molt a pensar, que és la categoria enfrontada, repeteixo, a la, de contemplació, a la de contemplació atenta, que és la categoria de la distracció. Diu Benjamin que eh, nosaltres ens relacionem amb les imatges produïdes tècnicament d'una manera distreta, ja no atenta, sinó desatenta, distreta. Eh, Benjamin arriba a parlar de mirades ocasionals. Benjamin arriba a parlar de mirades ocasionals per referir-se a aquest nou règim. A mi és, aquesta és una, és una expressió, és un terme eh, que sempre m'ha cridat molt l'atenció i que m'ha interessat extraordinàriament, perquè crec que descriu d'una manera molt, com ho diríem, molt eloquent quin és el règim de la nostra recepció actual de les imatges, que podríem eh, pràcticament etiquetar, retolar, amb la mateixa etiqueta, amb el mateix rètol que va fer servir per primera vegada Walter Benjamin. És una atenció distreta. És, com diu ell també, una atenció en la distracció. És, per dir-ho, eh, si voleu, d'una manera menys sui generis o menys idiosincràtica, és una, una, una forma de rebre eh, que de, de rebre les imatges que es tradueix en mirades ocasionals. No? Jo, que podríem dir que sóc una persona ja auràtica eh, de, de, de tants anys que, que porto, que acumulo a sobre meu, gairebé sóc una persona que pertany al règim auràtic de l'art. Confesso que més d'una vegada eh, m'he escruixit quan he vist els, els estudiants que estudien amb mi, eh, els, eh, els meus propis fills, eh, la manera com veuen una pel·lícula, per exemple. Una pel·lícula. I és que si no estan al cinema, continuen consultant el mòbil i els, els estudiants que estudien amb mi, eh, no no, no m'agrada dir ni els meus alumnes, els meus estudiants estan ja ja hi acostumat i he tret important ha el fet de que estiguin veient les imatges i estiguin amb el mòbil, estan amb el mòbil i miren el mòbil i consulten el mòbil. I crec que eh, això per ells no és, diríem, no és traumàtic com ho seria per mi, eh, sinó que els hi permet seguir perfectament aquestes dues o tres pantalles a la vegada. Això sí, naturalment, llançant cada vegada mirades ocasionals, mirades distretes a cadascuna d'aquestes pantalles. La pregunta que jo em faig alguna vegada és és possible avui en dia una, una, una mirada que se submergeixi en l'objecte, en lloc que l'objecte se submergeixi com un terrors de sucre fins a diluir-se en nosaltres? O ja no és possible? Eh? perquè jo, jo he arribat a pensar que per les, les, les generacions joves això ja no és possible, eh? ja no poden eh? M -m -m restar concentrats ni en una lectura, ni en una reflexió, potser, ni en un raonament, ni en una argumentació, ni en una imatge d'una manera gaire absorbent, sinó que només són capaços de llançar mirades ocasionals a les eh, imatges que manegen i de mantenir això que Benjamin descrivia tant tant tant eloquentment com a atenció distreta o atenció a la distracció o senzillament distracció. Mm? Volia senzillament acabar aquesta intervenció um, soprallant uh, una cosa que penso eh, que en el fons ha sigut impossible per mi, que no n'és sortint tot al llarg d'aquesta reflexió feta en veu alta. I és el fet que les condicions um, ambientals eh, de, de, de règim de producció i sobretot de transmissió i circulació i reproducció de les imatges que van desencadenar la reflexió de Walter Benjamin són condicions que no només eh, s'han prolongat, sinó que s'han multiplicat com he dit eh, més d'una vegada, exponencialment, eh, en el nostre actual règim de relació amb les imatges, de manera que les idees de Benjamin naturalment necessiten ser revisades i reconsiderades, però sens dubte mantenen una eh, gran part de la seva vigència i de la seva actualitat, com a mínim, com a punt de partida per una reflexió més actualitzada, més contemporània. Què ha succeït de Benjamin Ançà? Doncs ha succeït una cosa que de fet Benjamin preveia, eh? que és, d'una banda, la eh, la hipertrofia, eh? la, la hipercirculació, la inflació galopant de les imatges que es produeixen i que es transmeten, que circulen en això que ja s'ha vingut anomenar iconosfera actual. Eh? Pràcticament ja no vivim ni en una atmosfera ni en una esfera en un globus terracui, sinó que vivim pràcticament eh? polulant, circulant en l'interior d'una iconosfera, d'una esfera d'un medi fet d'icones, és a dir, de imatges. Què ha passat? Doncs ha passat això que Benjamin preveia i una altra cosa que Benjamin preveia, i és que els rols de, entre els productors i els consumidors s'han intercanviat, s'han esborrat les diferències i s'han convertit en intercanviables. Un dels factors, com explica, d'una manera també sinòptica però molt bé molt clarament el fotògraf i teòric de la fotografia català Joan Fontcoberta, en el seu llibre La fúria de les imàgenes, Eh, que tracta justament sobre aquest fenomen que ell anomena la postfotografia, eh, que aquest, aquest nou règim de la imatge fotogràfica que té molt a veure amb els plantejaments de Benjamin, el que ha succeït és que tothom avui dia s'ha convertit, ja no en espectador, sinó en productor d'imatges. Tothom, absolutament tothom, a partir de la introducció de les, dels telèfons mòbils, eh, dels telèfons equipats amb una càmera fotogràfica. Eh. Una altra cosa que ha contribuït aquesta eh, inflació de les imatges en una iconosfera saturada i polulant com la que eh, ens assetja. Eh? Recordem que eh, ja Valéry en el seu escrit de l'any 1923 havia parlat de que a vegades ens sotmeten, eh? estem sotmesos, deia ell, a aquesta aquesta, aquesta reproducció d'imatges tan, tan fàcil, tan assequible, tan simple, eh, de que ell parlava en el text la conquesta a la ubicuitat. Un altre dels factors que han contribuït en aquesta inflació de la quantitat d'imatges que circulen avui dia i que ens ofeguen, que ens asfixien, és l'enorme quantitat d'imatges generades per als mateixos dispositius, podríem dir, administratius, governamentals i de l'aparell estatal de monitorització i control de les nostres vides. Eh? Al costat d'aquestes imatges que nosaltres mateixos produïm indiscriminadament, s'hi afegeixen aquelles imatges que són eh, eh, produïdes per les videocàmeres, per les càmeres de videovigilància, per les càmeres de circuits, Eh, teriors eh, en els edificis, per les càmeres que segueixen el tràfic, el trànsit,, perdó, per les càmeres, dels radars, etc etc etc. Una quantitat enorme d'imatges que són imatges i amb aquesta. Eh, justament eh, volia acabar jo la meva intervenció, són imatges que a més a més, a més a més, es reciclen, es regraven es reprogramen, es retoquen, es eh, viralitzen, es transmeten indiscriminadament eh, i que són, i eh, és, és el, el terme amb què volia acabar la, la meva intervenció d'avui, i que són les imatges pobres de què parlava la Ito Steyer, autora japonesa, autora d'un llibre pràcticament de referència avui en dia, que es titula... Uh, com es diu, els condemnats a la pantalla, els eh? condenados a la pantalla, que ha estat publicat en traducció castellana per la uh, editorials argentines, Metales Pesados, però que és uh, assequible, eh? està molt ben distribuït en el a les nostres llibreries importants. Eh? La imatge pobra, les imatges pobres. Aquestes imatges pobres que són objecte de reciclatge, eh? que, que ens, ens nem passant els uns als altres, que, que, que retuitegem, que reproduïm eh? i que moltes vegades retallem alhora, manipulem, escurcem i que, per tant, són també objecte d'un empobriment successiu. Eh, prolongat. I són aquestes imatges pobres, eh, com aquesta que estem veient ara, imatges de baixa qualitat, imatges de baixa resolució, comparada amb la resolució, per exemple, eh, de les pel·lícules que contemplem en el cinema, imatges de baixa re resolució, imatges de baixa qualitat, imatges retallades, retocades, intervingudes, que es van laminant, que es van erosionant, però que acaba dient i dos que tenen un gran avantatge i és que són, això sí, eh, sense discussió, pràcticament, el testimoni perfecte de la vida, de la vida de la vida mateixa. Fins al punt que eh, un altre autor, Jean Baudrillard, ha arribat a parlar dun crim perfecte, que és el crim de la substitució de la realitat, per les seves imatges, per les imatges que circulen d'aquesta realitat i que hem acabat identificant amb la realitat. Diu que les imatges eren concebudes com imatges especulars, imatges en un mirall, i que avui en dia és com si haguéssim destruït aquell mirall i ens haguéssim quedat només amb la imatge, que ha substituït, es pot dir, a la realitat mateixa. Tot plegat configura eh, un règim que he tractat de eh, presentar com anticipat per autors dels anys 20 i 30 del segle passat, concretament per Paul Valéry i d'una manera més exhaustiva a partir de la eh, sugerència de Valéry per Walter Benjamin, que mantenen la seva actualitat, però que a la vegada són reflexions que necessiten ser eh, reconsiderades i revisades en un context que potser no qualitativament, però que almenys quantitativament s'ha vist sotmès eh, a, a una hiperinflació, però que a nosaltres ens continua eh, destarrant possiblement d'aquella contemplació divagatòria i entotsolada que Benjamin descartava per antisocial i ens ha acabat eh, d'alguna manera condemnant només a la pantalla que deia, que diu la Ito, sinó ens ha acabat condemnant aquesta atenció distreta, aquesta atenció en la distracció, aquestes eh, mirades ocasionals que són les que nosaltres, una mica, indefectiblement, no? fatalment, eh, llancem avui a les múltiples pantalles que omplen, eh, que omplen la nostra vida. Eh, per part meva, aquesta era la, la, la petita eh, consideració que volia, que volia compartir eh, amb l'auditori Eh, que, que amablement m'ha acompanyat fins ara. Eh, moltes gràcies per tant. Moltes gràcies a tu, Eduard.